A dostanete, aby vaše radost byla plná. Milí bratři, milí sestri, s tímto veršem z Janova evangelia vás vítám srdečně. Na neděli rogáte. Proste, rogáte. Proste k tomu nás povzbuzuje sám Ježíš pátou neděli po Velikonoci. Prosit, modlit se, to je výzva pro nás na každý den. A nejenom na nás, ale na všechny křesťany od samého začátku. Proč připouštíš tolik bezpraví a krutosti ve světě, zeptal se Petr Ježíš účedník. Nelíbí se ti to odpověděl Bůh. Bůh nechtěl o tom stále znovu diskutovat. Už měl dost toho, aby se stále před lidami musel obhajovat. Ne, nelíbí se mi to, řekl Petr. Když se ti to nelíbí, tak to změn, odpověděl Bůh. Ale jak to máme změnit? Pokud nemáš vůli něco změnit, nemáš ani právo se stěžovat. Řekl Bůh trochu smutný, protože v každé generaci už od Jóba musel poslouchat stále stejné výčitky. Bože, prosíme Ti za tuto bohoslužbu, buď mezi námi a proměňuj náš život se vším, co děláme, aby náš život se stal živým rozhovorem s tebou. Dej, abychom slyšeli tvůj hlas. Amen. náš Bože, ty jsi nám slíbil, že nám dáš, oč prosíme ve jméno tvého syna. Nauč nás správně se modlit, abychom všechnu pomoc očekávali od tebe a chválili tvé jméno, dokud jsme živí. Skrze našeho pána Ježíše Krista který s tebou a Duchem Svatým žije a vládne od věku na výky. Amen. Dnešní epištola je zapsána v prvním listě Timótyovi. Apostol píše. Především tedy, tedy prosím, aby se konali prozby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, aby mohli vést tichý a pokojný život ve všech zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Je totiž jeden Bůh. Jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako vykupné za vše. Pán byl vstříšen, opravdu byl vstříšen. Hallelujah. U Matouše šesté Ježíš řekl: Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokoje. Zavři za sebou dveře. A modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané, oni se myslí, že budou vím slyšeny pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždy váš otec ví, co potřebujete dříve než ho prosím. Vy se takto, Otře náš, jen jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijít Tvé království, stane se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. náš tený chleb, dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se proměnil proti nám. A nevítej nás v pokušení, ale vysvobod nás od zlého. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista Jenom vyzvá, jedná mezi nohami, ale především tedy prosím, aby se konali prozby. Především na prvním místě říká apostol Timoteovi, ať se modlí. Přesně aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy a děkování, jsou různé způsoby výrazy modlitby. Zde nemáme před očíma konkrétní situaci zboru. O tom dopis nemluví, ale jasné je, že se ta modlitba má konat na prvním Místě. Křesťanská víra se stělesnuje horizontálně v lásce k blížnému a vertikálně v modlitbě. ve vztahu k Bohu i ve vztazích k blížním. Jinak by to asi nebyla víra. Jednak by to bylo možná nějaká pracovní hypotéza o podstatě světa, ale bez vztahu se sotva může něco měnit v tomto světě. Zatímco modlitba je postoj, je vztah, a to asi nedělám nutně ve veřejnosti. Podstata toho je říct ty. Ano, bože, já to chci zkusit. To nemusí ostatní slyšet. Ale je to úkolem křesťanů. Je to jednak úkolem křesťanů a za druhé i právo křesťanu. A tom chci je co říct o tomto úkolu a o tomto právu. Je to úkol, který mám splnit. Přivnůvná modlitba není jenom pro mě, ale stojím v nějakém společenství. I když se modlíme, jak Ježíš nás naučil, oče náš, tak nemluvíme, neříkáme, Otče můj a Otče náš. A nejenom, že jsme jako křesťany spojeni v jedné rodině, že díváme se jeden na druhý v té rodině, ale tady v tomto textu, který jsme slyšeli, je velký důraz na tom, že se to týká všech lidí. Je to úžasné, že v tomto krátkém textu Potkáme šestkrát slovo vše. Především děkování za všechny lidi, modlit se za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, aby jsou mohli žít ve vší zbožnosti a důstojnosti, aby byli všichni lidé zachráněni a o Ježíšovi, který sám sebe dal jako vykupné za všechny. Tak, netýká se to jenom mě, nejenom mé rodiny, nejenom mého sboru, ale všech lidí, vlastně křesťany, se vyznačují tím, že se neodseknou, neutíkají před světem, ale který vědomí žijí v něm a že nesou odpovědnost. Nenáhodou mluvili reformatoři o kněství všech pokřtených. A kněství to neobnáší jenom, že můžeme při vysluhování večeře páně všechny pít to víno ale že nemáme všechny poděl na tom kněstěm službě Ježíšově také. Ve své modlitbě stojím před Bohem a obsahem modlitby jsou všichni. Je celý svět. Modlitba v našem světě má trochu problémy s imidžem se uznáním ve veřejnosti. Má špatnou reputaci, že modlení se je jen čistě pasívně, anebo dokonce může být společensky škodlivě. Je pravda, že společnost, ve které žije, často měla zkušenosti s křesťany jako pasívními. Jejich modlitba byla bez účinku a bez důsledku, který jednou slovem něco řekli a činy tomu odporovali. To je pravda. A od té doby se říká i mezi křesťany, nebuďme pasívně, musíme svoje křesťanství aktivně projevit, musíme přece něco praktického dělat. Můžu vás uklidnit, že v Biblii takový ten rozpor mezi vírou a činí není. Od první stránky je tam ta činnost a milosrdenství, od jak živá patří ke víře. Obě se musí stát a tak i řeholní řády středověku měli nejvyšší zásadu ora et labora, modlit se i pracovat. Obě patří k sobě. A modlitba v biblickém duchu neznamená utéct z odpovědnosti, naopak převzít odpovědnost za svět, nezapomenout na to, co se kolem nás děje, Neodtrhnout se, ale vyrovnávat se s naším světem. Všem druhý problém křesťanství nebo modlitby v rámci křesťanství je, že se říká, ty křesťany se modlí špatně. Strany vždycky jenom těch mocných. No a jako důkaz bychom mohli uvést právě tuto část z epoštoly z Listu Timoteovi. Modlite se za vládce nebo za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Tedy především se máme modlit za mocný, za krále, za vládu. Myslí apostol třeba i nějakou moderní křesťanskou stranu, která hají ve veřejnosti křesťanské hodnoty nebo jde tady o křesťanské osobnosti, které usilují O volbu v politické funkci. Nebo jde o to, že my se budeme modlit za vrchnost, jak se říkávalo, A vrchnost bude hajit naše zájmy, zájmy církve, bude se nám odplatit, nějaký servis, nějaké služby. Modlete se za krále, jde tady o moderným smyslu partnerství církvy a státu. Určitě se nebudeme chtít vrátit k spojní trůnu a oltáři, jako zosobnilo Feldkurát Katz. Ale i v naší církvi se mluví hodně o tom, že musíme hajit demokracie. A nabízíme církev, sebe, sbor i v táboře, samozřejmě jako poskytovatel hodnot a sociálních služeb. A jak se to liší s tím pokleslým způsobem, jak církev dříve ospravedlnila války a žehnali zbraní? Je tady zásadní rozdíl? A má to vést k tomu, aby křesťani mohli vést tichý a klidný život v pravdové zbožnosti? Myslí ten apostol to tak, že něco za něco, tak se hoď budeme modlit za, ty, za tu vrchnost? Milí bratři, milí sestri, podívejme se přesně, co tady píše apostol. A Apostol píše především prosím, aby se konaly prosby za všechny lidi, za krále a za všechny, ty, kdo jsou ve vysokém postavení. Na prvním místě máme se modlit za všechny. A ty vládce, krále, císaři mají k tomu Nějaký funkci. V rámci modlitby za všechny nemůžeme opomíjet moc, mocenské struktury tohoto světa. Ale přitom vůbec nejde o to, že jsou to naše kamarádi, kteří ta, tam sedí ve vládě. Za krále? Kdo je král pro křesťany prvního století? Nebo začátku druhého století? Ne, tato modlitba vyslovně myslí na něj. Na císaře, který křesťany brutálně pronásleduje. Za hlava státu, který nesmí tolerovat nad sebou jiného boha, protože přece je sám považován za Bůh. Je modlitba za tohoto císaře zbavělý nebo naivní? Jistě v dějinách naší církvy, já možná bych tady neměl příliš mluvit o českých evangelicích, ale ta církev obecně rozhodně. Ano, když stotožňovala vrchnost vlády, vrchnosti s vládou Boží, když byl zemský panovník, zároveň nejvyšším biskupem církvy, když se křesťany vyzývali k službě vlasti a vůdci, anebo na východní církev, který se nám přibližuje, když patriarchovi mluvili totež, co vládá. Ne, křesťany, kteří se modlili za krále, jsou jiní. Vědí, že neexistuje vrchnost, která není daná Bohem. Ale toto není politický úsudek, politický názor, že tato vláda je dobrá, je od Boha. Ne, oni věděli, že i nejkrutější pro následovaný křesťanů se nemůže vymýkat Boží vlády. Protože je jen jeden zachránce, jediný spasitel, a to je Ježíš Kristus. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidemi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako vykupné za všechny. I ty nejvyšší vládci v tomto božím plánu mají roli podřízených. A křesťany nevěří ve vrchnost, nebož v Boha cílem je zachrana všech. A proto se musím modlit za vláce, jako za všechny lidi. Protože jejich jednání, jejich vliv není lhostejný. V křesťanství zkrátka se nestala sekta těch, kteří utekli z toho světa, nepřestali vnímat, co se děje v tomto světě, ale modlili se a jednali. Byl to úkol, náročný úkol, který zahnul sebezapírání stejně jako mučedic. A toto je vyzva i na nás v jiných podmínkách. Třeba když my z církvy nejsme připojeni přímo na stát, máme jinou společnost, ale ta odpovědnost modlit se za ty, kdo mají moc a vliv, ta odpovědnost, tento úko je i náš úkol. A to dobré, co můžeme tady číst, že to není jenom úkol, těžký, ale i naše právo. Ještě jiný přesudek vůči modlitbě je, že modlitba je často neučený a bez moci. Spíš výrazem rezignace, Když se nedá nic dělat, tak co musí modlit, že? Bez ohledu na to, jakým způsobem Bůh dokáže prosazovat svou vůle v našem světě, to ten nebudou řešit a do toho většinou nevidíme. Bez ohledu na to, že ta účinnost, neúčinnost modlitby je před jenom před, před předsudek. Vždycky nikdy asi nebudeme věřit magickému účinku našich slov, když ji tady vyslovojme. Ale budeme věřit, že Bůh je suverénní, svrchovaný a moudrý a je prostředkovatel spásit naši Ježíš. Přes Ježíše, přes Ježíše se přece s ním známe. S tím, kterého prosíme. A v tom vzniká naše právo, neocitelné právo náš vztah s naším nebeským otcem. Když někoho o něco prosím, tak to zahrnuje vždycky tři věci: někdo dělá něco za někoho jiného. Prosím tě, udělej to pro mě. To je to pro mě. To druhé je, že ten, který ho oslovím, to nemusí dělat. Proto prosím, on to nemusí dělat. A to třetí je, on to může dělat. To je předpokladem i naše modlitby. A tak to dává smysl. Máme naději za všechny lidi. A našem právem, naša přednost není to, že umíme slovy kouzlit, ale že můžeme vidět to, co Bůh umí a co chce. Totiž z každého člověka i z našeho nepřítele dělat bratra a sestru. A tím, že toto vidíme, tím, že o to prosíme, vstupujme do Božích plánů, vstupujme do toho, co Bůh chce a může, vstupujme do budoucnosti. Toto je modlitba jako výhoda přednost a právo křesťanu, že všecko, co se děje, v neděli i v každý a šedný den. Všecko, co vnímáme, kromě nás, mimo nás, to je součástí Božích plánů. Jediné, co může bránit tomu, že naše modlitba se spojuje s Božím plánem, je naše vzdálenost, naše hřích nebo naše neschopnost přijmout boží směření. Ano, když jsme odděleni od Boha, tak naše modlitba nebude učiný. Ale není už nutné být od Boha odděleni vždyť. Kristus zaplatil vykupné za všechny i za nás. A toto postavení už se nenechme brát. Vstupme modlitbou to Kristova děje. Vzpomeňme si, jak Kristus přišel do tohoto světa, jak učil, co řekl učedníkům, jak uzdravoval nemocné i beznadějné případy, jak projevil svou lásku, jak dokázal odpouštit svým vlastním lidem i cízim a nepřátelům. Jak Ježíš bojoval o nás, jak trpěl, jak potěšoval smutné, jak zemřel a jak stál z mrtvých. Toto je obsahem naše modlitby, milí bratři, milí sestry, a tím je Kristus v modlitbě Mezi námi. Amen. <tředí> K tobě. Kdo to může? Kdo to bude umět? A kdo to smí? Naše slova jsou často bezmocný. Neumíme to říct. Jsme nejistí. Prosíme Tě, abys nám dal svého ducha, který dokáže nás s Tebou spojit aby to, co, řek, co říkáme, došlo k tobě. Prosíme tě za všechny lidi, za ti, kdo k tobě křičí volají a bez ohledu na to, v kterém jazyce. Prosíme tě za zoufaly lidi, za těch, kdo trpí nevině. Za lidi, kteří se zabíjí na Ukrajině. Za všechny oběti násilí tam v jiných zemích. Prosíme ti za děti, které nemohou se bránit, ani nemohou tomu rozumět. Za všechny, kdo jsou znásilnění a uvržený do strachu a bezmocí. Prosíme tě za všechny lidi i za ti, kdo se k tobě modlí a myslí především na sebe, který se odvolají na tebe, který přehlíží své břižní a který tě svou modlitbou urážejí. Prosíme tě za všechny lidi i za ty, na kterými zapomínáme, jejíž nouze, jejíž potřeby nevnímáme nebo vůči kterým neumíme, cítit, soucit. Prosíme tě za všechny, kteří se nemohou modlit, nejenom, že se nikdo jim to neukázal, ale i proto, že to zkusí a nejde jim to. Že Nedokážu si představit, že někdo ji slyší. Nedokážu se představit, že modlitba něco mění. A modlíme si za všechny, kdo vidí především své nepřátelé. Prosíme ti za sebe. Abychom ti dokázali důvěřovat. Abychom vnímali se toho dobrého i toho hrozného v našem životě. Abychom přijali to krásné i to těžké. Abychom si nechali nést a pozbudit činy, sliby láskou a dokázali v tomto světě žít v naději. Myslíme na, na nemocných v našem zboru, za, na, na zdělkách, na věru, za sestru Kubešovou, sestrou Marutinovou, za všechny, které Nesou břemena za všechny, kdo nevědí se raději se svými problémy, za všechny, kdo chtějí, aby někdo jim pomohl. Dej, abychom zůstali spojení, dej, abychom zůstali v rozhovoru s tebou, dej, abychom tvůj hlas vždycky slyšeli. Ty jsi jako dobrý otec, jako milující matka a skrze tvého syna, který zemřel a byl nás slyšíš. Proto voláme. z listu kolosky. V modlitbách buďte vytrvali, děte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl svěstovat tajemství Kristova, pro jsem teď ve vězení a tak je mohl rozhlásit. Nebo k tomu jsem poslal. Jednejte moudře ve styku s okolním světem, a využijte čas vám svěření, vaše slovo, ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu prohlubit. Požehnej vám, hospodina, ostříhej vás, osvět hospodin tvárstvu nad vámi a buď vám milostiv. Obrat hospodin tvárstvu k vám a dej vám pokoj. Let's go.